Gaueko hamaikako betabetskutxi. Lehen, iuntzearekin, saide eta akelarre etorri zaizkit errazara. Gero, freskatzen hasi denez, akelarre kanpoan utzi eta bio gelara jaitsi gara buruz burua faltzera. Tashima, barazkin menesk ramuduko bat, oiasko sati utzi eta oliba askorekin. Zaran jabana, kaxako astatxoak eta hogia. Horain arte egon garen etxe guztietan otorduak konbidatuen gelan, egin izan ditugu, jasan eta alirekin batera, baina etxekoekin nahasi gabe. Behin bakarrik afaldu genuen etxeko jaunarekin, tasedir errizkan. Eta zaide, edo delklin irakasleak, ez daki hongi zenbate baino eskartzen biedan otorduan nirekin egoteak. Isua, esan diot zaidea maitutakoan. Hau da, ona. Egia esan, saidi arrebari buruz galdegin gonioke, baina oraindik dik ezaukagu hainbesteko konfiantzarik. Horregatik, muezinaren otoitzerako deie soroiturik, egunean otoitza zenbat aldiz egiten duten galdegin diot. Saidek hoiek helduen kontuak direla erantzun dit. Baina nire jakin mina asetzea arren edo, bos direla argitu dit. Gero, bera izan da honetaz eta hartaz galdezka hasi dena, Iruñea nolakoa den, imio hau lab dainetik ikusten dituen eraskinak barnetik nolakoa diren, telebistan zer nolako zailoak ikusten ditugun, eta barren nabarra. Azken galdera honi nik beste gaineratu diot. Erriska bombarderatu hauetan, antena parabolikoak nola egon daitezkeen galdegin diot, zer Argindarrik isan esarren herri bars baztertuenean ere beti ikusten baita bat edo beste. Saidek Irribar egin dit. Argindarrikasean auto baten bateria erosten ditek eta telebista ikusteko behar den energia hortxe eskuratzen ditek. Okerrena deus ere ez ulertzea izaten duk. Heldu gehienek, berberez baino ez dakitenez ikusitakoa ulertu gabe geratzen dituk hori esan dakoan, egin da. baina ez luzerako, bere ala teontzi bat eta iru kikerarekin itzuli baitzait. Gure oitura duk, edo momentutan gonbidaturen bat etorzitekek, asaldu dit nire harridu da soharzean, eta nik ez diot galdegin azpila jasotzera etorri den naima zergatik ez den gurekin geratzen, sergatik ez dugun hirugarren kikeran tea hartzera gonbidatzen eta nik ez diota itortu, komuna zenbatera nio bilatzen dudan faltan. Besteri gabe, te gutxi nahi nuela esan diot. Bestela, berriro ibiliko baina iztsi salariari ezinik. Urratx gaiztoa egin arte, atlasen barrena, ze modu ginen galdegin didanean, zaidi ez diot egia osoa erantzun. Ez diot esan argindarra komuna bezain premiazkoa zaigala, Ez diote san, ta sedirten, iluntzean kanpora irten, eta animaleko gizon txilabadun bat topatu nuela, hortz ustelak ageri agerian eta mustatx sarri batek hare beldurgarriago egiten zuena. Ez diote san, ura nire gana eta nik beldurrak aidean aldegin nuela, giltarra pogorria. Eta jakina, Ez diot esan gizonko teura gero gurera etorri eta jasani zer eskatuko eta berakoaren kontrako pilularen bat eskatu zidola. Alimaleko gizon txilabaduna tripetatik benetan pakial zebilelako. Hori guztia esan ordez, guztura ibili garela erantzun diot eta jasan eta li oso atseginak direla eta oso ongi egoten ginela elkarrekin kartetan jokatzen. Orduan, beste pasadizo bat gogora etorri, eta nire trikin laburrean bi herritan lo egin dala argitu diot. Inlil, eta tasedirten. Eta lenengo horretan, karta jokoa eta gero, gauan usea izaki, jostaketan hasi ginela, batez ere alirekin. Gure mandazainari, begiak zapi batez estali, eta asto bat saldu behar genio la esan genion. Amak, saltzaiarena eginez, Alidi eskua hartu eta astoa erakutsiko zio la zion, zizion. Aztoa neunitzen jakina eta pizaren gaina labankatan jarri. Esinbaitzuen animalian nolakoa zen gabe erosi. Eta asmo horrekin aurrena nide buru belarrietara eraman zituen aliren eskuak. Eta aurrena sabeldera. Eta aurrenago bizkarrera. Gero eskua bizkarretik behera eraman zion. Eta bitartean hasanek aliren hitzak itzultzen zizkigun. Astoa haula eta makala iruditzen zitzaio la, ez egoela rentzeko preez, eta hau eta beste. Eta amak anketera jaitxizion eskua, eta iztarretara, eta pizkanaka pizkanaka ipurdira inguratzen azizen. Baina alik, nire ipurdialde hau itu behar zuenean, amak eskua ez eta atzamarrat hartuzion, atzamar luzea. Eta bitartean, aitak laranjardi ditu bat tipini zidan atzeko tutuaren parean. Eta orduan amak hasiro ez eta zakar aliria atzamarra laranjaren erdian sarturai zion.. Ark zerbait biguna zerbait guztia sentitu zuen, eta txarrena pentsaturik agudo demonio kendu zuen begietako zapia. Une hartantxe nik prakak jasotzeko keinua egin nuen. Eta alik, ni ikusi bezain laster, atza sudurrera eraman zuen, atxiki guingarriena espero bai zuen. Alik ezin izan zuen deuz txarri guzaindu, baina hala ere, naskaurpegian, traketan igurti zuen atza eta esku osoa, behin eta berrido igurtzi ere, atzerritarren joko arraroi buruz auskalo zerpentsatuz. Eta bien bitartean etxeko jauna irris karkaiaka eta gu aliren kontura esteak bota beharrean. Saidek ere gogotik egin du barre, astoaren tutua dela eta ez dela. Baina gero, bapatean serio jarri da eta itorpen bat egin dit. Nonbait, orain dela urtebete turista talde bat etxe honetan lotara geratu zen. Eta sai iuntzean, terrazako tapiza biltzen ari zela, bakarren batek utzitako largabista topatu zuen. Ainzuzen ere, arratsaldean erabiltzen utziak ziotenak. Ainzuzen ere, mutila liluratu zuena. Turistak, biarramunean joan zirelarik, zaidek ezien itzerritxorik ere esan. Eta gero, zertarako eta largabista ez erabiltzeko, zeren batetik damua eta bestetik harrapatua izateko beldurra sentitzen baitzuen. Eta haotxa apaldu eta kasik susurlaka esan di. Ez diak pentsatu ere egin nahi zede sotelidaketen egingo larrabistaz ikusiko banindute. Eta gero begira da erruk batez. Hiri emango banizkikek onartuko alituzke. Eta nik uste hori xedela zait gaur goizean esatera usartu ez dena. Nik jota geratu naiz. Sorbalda goratu beste zeiknik ez du ez dutegi. Baina laster beheko hortzez tinkatu dut goiko Espainia. Lagaristaren bidez Naimari Urbilagotik begiratzen ahal diot. Eta baita ezlantun bersain nagudo, zait chimistaren pare desagartu eta prismatikoak ekarri biskit. Az zela saitua hartu duen, ni kaso txiserreka egindakoan baino handiagoa inundik ere.